87. Ez alkalommal valamivel könnyebben ment. Talán azért, mert egy óceán választott el minket az egykori káosz és stressz világától. Amikor eljött a nagy nap, mindketten biztosabbak, nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak voltunk. Micsoda boldogság, mondtuk. Nem kell aggódnunk az időzítés, a protokollok, a bejáratnál gyülekező újságírók miatt. Nyugodtan, hidegfelje hajtottunk a kórházba, ahol a testőreink ismét megetettek minket. Ezúttal hamburgert és sült krumplit hoztak az innen útból, és fahitát egy helybeli mexikói étteremből megnek. Ettünk és ettünk, aztán a kórházi szobában ellejtettük a babamamatáncot. Csak öröm és szeretet volt jelen abban a szobában. Mégis jó néhány óra múlva megérdeklődött az orvosnál. Mikor? Hamarosan. Már közel vagyunk. Ezúttal nem nyúltam a nevetőgázhoz. Nem volt. Teljes mértékben jelen voltam. Együtt voltam meggel, minden egyes összehúzódásnál. Amikor az orvos közölte velünk, hogy már csak percek kérdése, elmondtam megnek, azt szeretném, ha az enyém lenne az első arc, amit a kislányunk megpillant. Tudtuk, hogy kislányunk születik. Megbólintott, majd megszorította a kezem. Az orvos mellé álltam. Mindketten legugoltunk, mintha imádkozni készültünk volna. Az orvos felkiáltott: Itt a fej! Látszik a koronája! Korona gondoltam hihetetlen! Kék volt a bőre. Aggódtam, hogy nem kap elég levegőt. Fuldoklik talán? Megrenéztem. Nyomi még egyszer szerelmem, már olyan közel vagyunk. Ide, ide, ide, mondta az orvos, miközben vezette a kezemet. Pontosan ide. Egy sikoly hallatszott, majd egy pillanatra beállt a tiszta folyékony csend. Nem az történt, ahogyan az néha megesik, hogy a múlt és a jövő hirtelen egyé válik, hanem az, hogy a múlt nem számít többé, a jövő pedig nem létezik, csak az intenzív jelen. És akkor az orvos felém fordult, és azt kiáltotta. Most! Becsúsztattam a kezem a pici háta és a nyaka alá. Óvatosan, de határozottan, ahogy a filmekben láttam, kihúztam drága kislányunkat abból a világból, ebbe a világba. Egy pillanatig ringadtam, próbáltam mosolyogni rá, és látni őt, de őszintén szólva semmit sem láttam. Azt akartam mondani neki, szia, azt akartam kérdezni tőle, honnan jöttél? Szerettem volna megtudni, jobb ott, békésebb, félsz? Ne félj, ne félj, minden rendben lesz, majd én vigyázok rád. Átadtam őt megnek, test a testhez, mondta a nővér. Később, miután hazahoztuk és belerázódtunk a négytagú család új ritmusába, meggel test a testhez simultunk, és meg akkor azt mondta, soha nem voltam még szerelmesebb beléd, mint abban a pillanatban. Valóban? Igen. Feljegyzett néhány gondolatot egy naplófélébe. Meg is osztotta. Úgy olvastam, mint egy szerelmes verset. Úgy olvastam, mint egy testamentumot, a fogadalmunk megújítását úgy olvastam, mint idézetet, visszaemlékezést, kiáltványt, mint egy rendeletet. Azt írta a mindenem, azt írta igazi férfi, szerelmem, azt írta nem tartalék.